Така, първата лекция – Кабала. Втората лекция – Гносис. И третата лекция – Гносис. И три идеи. Първата – Кабала за Бога. Втората – Гносиса за Христос. И третата – Гносиса за истината. Следваща лекция на 6 септември. Следваща лекция ще бъде по учителя за животните. Славя, Лебеда и така нататък ще говорим. Така, започвам с първата лекция – Кабала. Кабала е много по-висша от този свят и от неговите деяния. Науката и религията не откриват никога висшата мъдрост. На тях не им е дадено – науката и религията. Наградата на кабалиста е в живата връзка с Бога в този свят – Наградата на кабалиста е виждането наистина, че Бог е навсякъде. Кабалиста вижда скритите значения на нещата. Той носи в себе си тайнство. Той носи в себе си така нареченото кли. Кли означава чистия духовен ген. Този, който няма кли, все едно е дали е йога, гени или окултист. Все едно е дали е голям психолог и с какво се занимава. Защото тук винаги има ограничение. Там, където го няма кли, голямата чистота, духовната, всички занимания остават на заден план, но все пак са полезни. Заради волята. Докато кабала е влизане в висшата мъдрост, на този, който има кли, му се дават откровения. Кабала е метод за постигане на реалността, както е софизма, дзен и така нататък. Кабалиста не прави грешка. Той работи само за Бога, а не за своето устройване. С кабала може да се занимава само този, който гори, да има живот подобен на Бога. Самата идея за вяра в кабалата предполага отайка от, от съмнение. Докато истинското знание никога не допуска съмнение. Там няма пропукване. Според кабала, моралът и етиката никога не са водили до мир и единство. Само себепознанието води надам. Себепознанието е пътя към богоподобието. Той е малката крачка. Истинския кавалист е стигнал до богоподобие. Себепознанието е първата му крачка и втората е към Бога. Той е видял тайната чрез откровение и затова има реално вдъхновение. Не на заем взето, а реално. За него тайната е станала явна, понеже Бог му дава откровение, тайната е станала явна. Навлизането в кабала вселява в човека правилно поведение. Кабала не е религия и затова религиозните хора не я познават. Кабала не се занимава с религия, а със самия Бог. Кабала е висша мъдрост, което означава много тънка енергия, скрита от религията и религиозните хора, по тънка финна енергия, която прониква в нещата. Кабала се намира в висшия свят. Кабала е себе познание в смисъл че когато човек е познал себе си, той живее вече повече в невидимия свят. И макар ако такъв човек е сред хората, те нищо не подозират. Те не знаят неговото странстване навътре. Кабала казва «Мистичният месия това е събудения чист дух в човека». Това означава месия да дойде ако този дух е събуден и напълно осъзнат. Месия вече е дошъл. В самия Бог съществува строгост, а не зло. Мислищия човек е в злото. Самото мислене го създава. Духовността е друго нещо. Мислищия човек е в злото. разумният човек е в духовността. Христос е нероденото несътворено Слово на Бога. Троица никога не е съществувала, защото съществува само един Бог. Бог в милиони образи. Христос е само способ и метод на Бога за проявление. Един от многобройните методи. От Бог изхождат всички същества, цивилизации, епохи и раси. Всички разновидни събития. Бог знае всичко, но неправилните въпроси нямат отговор. Желанията разсейват истинските знания, казват кавалистите. И така се заражда знаещото неразбиране. Това, което учителя нарича ученото невежество. Да постигнеш нещо в света означава да загубиш нещо от дълбочината си, от същността си, който си моли усърдно побеждава света. Без любов към Бога душата се посява в света за бъдещи страдания. Когато любовта слиза надолу, тя се превръща в живот. А когато остане неразбрана, тя се превръща в смърт. Ако любовта на човека върви нагоре към Бога, тя се превръща в дух, сияние и свобода. Без божествена любов ние ще останем да си живеем в тъмнината. Ще живеем по законите на необходимостта. Да имаш любов към Бога значи да дойде Месия в твоя живот. Ако душата няма любов към Бога, тя развива външни връзки в света. Който иска да постигне истинската любов, той трябва да се пожертва цялостно за Бога. Имай любов, когато получаваш добро и когато получаваш ограничения. Имай любов, когато вземат душата ти за другия свят. Винаги чувствай, че Бог прави най-доброто за тебе и не обичай Бог за това, че твоите желания се изпълняват, защото това не е съвършенната любов към Бога. Който обича себе си, той ще изгуби своята основа. Ако човек обича Бога, той ще има към него истинска любов. Дори когато Бог му взима душата, това става когато човек е постигнал състоянието на висшата вода, казват кабалистите. Тоест, висшата вода означава преведено скритата светлина. Така това беше първата лекция.